Він увійшов так впевнено, наче ми з ним бачилися вчора. Я навіть сам повірив у це, коли він як колись почав обертати мене, хапаючи за плечі, зазирнув мені в очі і почав говорити про симптоми перевтом та забутих мною хвороб, що він їх уздрів у мені і зараз поборе. А я зазнався і забув медицину, однокурсників. Це Дмитро мені сказав, і ми реготали. І потроху згадували один одного, роздивлялися впритул. Я нагадав про перші дні своєї праці в дільничній лікарні, про тракториста з поламаними ребрами, якого мені привезли першої ж ночі, і якому я на власний подив ідеально залікував усі подряпані переломи. А Дмитро нагадав, як знімали його колись з роботи, бо він зробив у дільничній лікарні операцію, якої не мав права робити складну резекцію. І хоч хвора видужала, його зняли з роботи за авантюризм. Вдячна хвора їздила по начальству і доводила, що лікар урятував їй життя, а начальство казало, що мав би зарізати. Рідкісний випадок, бо і хвора, і начальство водночас мали рацію. Тепер Дмитро сам був начальством і славним хірургом, знаменитим на цілу область. Він розпитував про оспівану мною Гринівку, а я ніяковів. Та Дмитро не розумів моєї ніяковості. Врівноважений лікар, який нарешті довів своє уміння і тепер живе щасливий з чужої вдячності. Я сказав, що заздрю йому, бо в моїй праці нікому нічого не доведеш. І зовні погана книга Відрізняється від гарної лише тим, як розумні люди пишуть про неї в газетах. Принаймні в нас менше об'єктивних критеріїв, а в них лікарів один вміє, інший не вміє усе видно, все зрозуміло. А я нікому не доведу, що моя поема за чиюсь ліпша чи гірша собі не можу довести. Дмитро вмів робити резекцію шлунка. Йому не вірили дуже довго, бо то було недоведене вміння. Молодих гімнастів оцінюють за ту саму вправу стриманіше, ніж колишніх чемпіонів. До них ще не звикли, як повільно звикають до нових імен на афішах та палітурках, до нових птиць в орнітологічному атласі, до всього нового на світі. «Я знав, що маю бути щоразу новим» і не знав, де знайти стільки слів і стільки історій, щоб мене кожного разу зацікавлено слухали до кінця. Дмитро вже не думав про це. Він був лікарем, і звик жити в світі конкретних критеріїв. Світ йому вияснів. Та не зовсім. Дмитро чомусь прискіпливо розпитував про акторів. Чи в житті вони такі ж самі, як на сцені або екрані, той світ був загадкою для нього, наче інша планета. Не знати, є там життя чи немає. Він розпитував мене. І потроху я зрозумів, що Дмитро закохався в тоненьку Женю Цибало з оперного театру. Женя співала маленькі партії невеликим голоском і виступала від театру по концертах. Дмитро зустрів її після концерту в лікарні, порозмовляв трохи. Тут таки в натовпі на сходах, що вели до виходу з клініки, побалакав і закохався. Дмитро жував неповороткі слова свої і запитував, запитував, хоч я мало був знайомий з женою Цибалу. Майже зовсім не був з нею знайомий. Чув тільки про симпатичне дівчисько, не прислухаючись до слів про неї. «І ти не прислухайся», – сказав я. Коли б я й знав про Женю, хто знає які речі, ні за що б не сказав тобі, Дмитре, ти й не запитуй, бо знайдеться врешті хтось, кому схочеться на розповідати тобі такого, від чого сто ночей не спатимеш. Все, що ти сам дізнаєшся про кохану жінку, передусім від неї самої, має значення. Решта ж не твоє, і не треба торкатися чужих речей, чужих літ» і чужих таємниць. Хоч не думаю, щоб у Жені Цибало були якісь особливі таємниці».